Və mən dedim ki, baxdım, gördüm ki, Əbu Cəhil yəni, öz yəni, mini ilə qoşun arasından gəzir o yəni. Deyim ki, görmürsünüz, yəni, həmin o Əbu Sizin deyir dostunuzdur, Əbu Cəhil. deyirsən, o haqqıda soruşursunuz. Yəni, dost deyəndə, o cür dost soğuk yəni, aydındır yəni, ki, düşmən yəni. Və deyir, döyüş başlayan sonra həmin iki nəfər cavan düşdülər Əbu üstünə. Səhrəbə vurulan üstünə və Əbu Cəhr öldürülürlər. Və gərilər Peyğəmbər s.ə.mə, Peyğəmbər s.ə.m yanına gəlirlər, deyirlər ki, ya Rasula biz Əbu öldürdük. Sirr-sərin gəldilər ki, biz Əbu öldürdük. Peyğəmbər s.ə.m deyir ki, hansız öldürmüsünüz? Və hələ budur ki, mən öldürmüşəm, o demiş ki, mən öldürmüşəm. Yəni hamsı istəyir ki, bu nədir? Bir tərəfdir o, çünki ki, qəməzdavuzu silmisiniz? Yəni, qılınca ki, qanbaxtın, onu silmirsiniz, deyir ki, xeyr. Və Peyvəmə səsələm baxır, deyir ki, qılınclara göstərin, qılınclara göstərin, Peyvəmə baxır və deyir ki, hər işiniz onu öldürmüşsünüz. Yəni, ikimiz də birdən vurub öldürmüşsünüz. Və Peyvəmə səsələm, e, yəni, Əbu Cəhlin cəsədini macibinə əmrə verir. Yəni, həmin o iki nəfər, iki nəfər cəman, iki nəfər ənsarlardan idilər. Onlardan biri, Mazi Amr, ibn Amr ibn-i Cəmruh və ikincisi, Mazi ibn Afra. Mazi ibn Amr və Mazi ibn Afra. Mazi ibn Afra həmin döyüşdə şəhid olur, yəni, pədri döyüşündə, öbür sahibi isə sağ qalır. Bizim bu döyüşdə ölənlərdən, yəni ölənlərdən, Umayyət ibn-i bu döyüşdə ölən, yəni, böyük müşriklərdən hansı ki, Peyğməl qarşı Yəni, çox düşmənçilik edirdilər, bula demə, Umayyə ibn-i xaləfiydi. Deməl, Abdurrahman ibn-i Avuf Umayyə ibn-i xaləfə götürür. Umayyə ibn-i xaləfə götürür. Bu vaxtı Bilal bunu görür. Bilal görür ki, Abdurrahman ibn-i Avuf ibn-i xaləfə götürüb. Və deyir ki, bu küfrün başçısıdır. Yəni ki, bu küfrün başıdır. Umaye, Umey ibn Khalafdır. Yəni Umey ibn Khalaf həmçinin Bilalın yəni ağası idi. Bilalın və Bilal onun köləsi və Bilalə çox həsrət verirdi. Deyir, deyir "Burda döyüşdə bu sağ çıxsa, mən sağ çıxmayacağam." Bilal deyir, "Yəni ki, mən bunu mütləq öldürməliyəm." Və deyir, "Bilal Umey ibn Khalafın üzərinə gələndə onu öldürsün. Əbdullah Əminə onu qoymur." Deyir, ki, "Artıq bunu nə eləyəm? Əsire götürmüşük." Yəni bu artıq bizə bir sərə verə bilməz. Əsirə götürərsə, ona hökm Lakin deyir, Bilal deyir, əl çəkmirdi. Bilal istəyir, gələ, Umay ibn-i öldürsün. Və bu haqda Bilal görür ki, xeyr, Abdurrahman buna imkan vermir və ənsarları köməkə çağırır. Ənsarlayan mədinələr deyir ki, gəlin, bəs burada yəni, kafirlərin laf böyüb, buradadır, bunu öldürək, mənə kömək edin. Vədir, Abdurrahman Umunov ələrin açmış ki, onu öldürməsin, Umay ibn-i Və bu da yəni, döyüşün bir yəni, taktikalarındaydı, kim əsri götürsə idi, o əsri öldürmürdü. Əsri götürsə və əsri qoruyurdu ta ki, döyüş qutarına qədər. Və Əbdülrahman ibn-i ləufun bunun qorunmasına baxmayaraq, yəni müşriklər, yəni sahabilər gəlirlər, bilanla bir ilə Umay ibn-i öldürürlər. Həmçinin yəni, döyüşdə öldürülənlərdən, ondan qabar yəni, Umay ibn-i xaləf öldürürlər və çox-çox olur Umay ibn-i xaləf və həmçinin Umay ibn-i öldürəndə əynində paltar var idi, zirehli paltar. Dövüşdən sonra gəlirlər ki, onu tərp etsinlər, görürlər ki, artıb bədəni şişib. Yəni bədəni, öyrən sonra insan bədəni şişir, görürlər ki, bədəni şişib və hətta o izrəyirli paltar tam doldurub, yəni böyə köpür paltar. Ola gəlib istəyirlər ki, yəni, tutub yəni, əlinə və qoruna tartıb, yəni, atsınlar həmin o quyuya, hansı ki, oradan yəni, bastırırlar müşükləri. Bu axtı deyir, bədən əzalarına ayrılır bir-birindən, yəni ayağından tutub tartanda, heç ayağı, yəni çıxır bədənindən. Və müsəlmanlar onu yəni görək ki, tərfitməyə yomur bunu. Artı, yəni bu, yəni cəsədi çoranıb, odduğu yerdə saxlayırlar və üstünə taş, torpa torpaq atıb onu orada bastırırlar. basdırırlar. Bəzi yəni bədə dəyişən olan kəfərlərdən As ibn Hüşam, İbnül ibn Hüşam ibn ibnül bu adam Ömər ibn Hattabın dayısı idi. Ömər ibn-i Xattabın daisidir və Ömər ibn Xattab daisinin bu döyüşdə olduğunu bilirdi, bilirdi ki, daisi döyüşdədir və axtarırdı ki, öldürsün. Ömər ibn-i Xattab axtarırdı ki, öldürsün və niyəti də o idi ki, yəni, özünə də öz nəfsi də desin ki, mənim bu döyüşdə yəni, kimi dost tutmağa və kimi düşmət tutmağa yalnız Allah çoxdur. Əgər hətta dayımdırsa, kafircəm, onu öldürəcəm döyüşdə və axtarır ki, dayısını öldürsün ki, bunu özündə ispat ələsin və Ömər müxattab gəlir, yəni dayısını tapır, yəni Asibini, Hişamı tapır və onu öldürür, onu öldürür və əlmiyyətlə, bu döyüşdə insanlar böyük qələbə çallar, böyük qələbə çallar, müşriklərdən 70 nəfər öldürürlər, müşriklərdən 70 nəfər öldürürlər, Və 70 nəfəri də əsir götürülür. Müsəmmanlardan isə 14 nəfər, yəni şəhid olur. Müsəmmanlardan 14 nəfər şəhid olur. Onlardan altı 6, 6 nəfəri yəni köçməhacirlərdən idi. 8-i isə mədənlərdən idi, yəni Ənsallardan. Döyüş qətalandan sonra, yəni döyüş müsəmmanların qələbəsi ilə qutarır. Döyüş müsəmmanların qələbəsi ilə qutarıb döyüşdə müsəmmanlara başçılıq ediyən, yəni Uza səsli, həmzə olur. Həmzə, yəni Peyğambasın əmrəsi bu döyüşə başçılıq edirdi. Sonra döyüşdən sonra Peyğambasın səsənin müşrikləri bastırır. Çünki cəsədlərin açıda qalması artıq nə idi? Xəstəlik idi. Onu öyrə Peyğambasın əmr edir müşrikləri bastırsınlar və müşrikləri də qədirdə olan quyuların birini atırlar. Yəni, bir dərin bir quy olur və həmin quyuda su olmur. Yəni, suyu qurumuşdur quyunun. Peyğambasın səsənəm həmin cəsə Yəni, öyrənlərin 24 nəfərin həmin quyyu atırlar. 24 nəfərin həmin quyyu atırlar. Və həmin quyyu atılanlardan, yəni adlıs anlar, adımlar, misə, Əbu Cəhildir, sonra obusilərdir, Hümeyyədə hamısının həmin quyyu atırlar. Və deyir, üçüncü gün olanda Peyğəmbə Səsəlləm artıq, yəni, hazırlaşmışdır ki, pədərdən qayıtsın Mədənəyə, gəlir həmin quyunun yanına. Əmin Qoyunun yanına gəlir Peyğmə Səsələm, hansı ki müşrikləri orada bastırmışlar və deyir ki, ey frankez və ey frankez adlarla çağır-çağıra deyir ki, siz deyir, sevinirsiniz ki, yəni siz Allaha və onun Rəsuluna itaat etmədiyinizə görə sevinirsiniz, biz deyir, Rəbbimizin bizə vərd etdiyini tapdıq, Rəbbimizin bizə vərd etdiyini artıq tapdıq və siz Rəbbinizin sizə vərd etdiyinizi tapdınızmı? Ömər r.ə. deyir ki, dedim ki, ya sən ölən adamları danışırsan, yəni onların artıb bədənləndə ruhu da yoxdur, sən onları necə danışırırsan? Peyğəmət s.ə.v. deyir ki, Allaha and olsun ki, onlar məni sizdən yaxşı işitirlər. Yə onlar məni sizdən daha yaxşı işitirlər. Qalataq, yəni revayətdə gəlib ki, Qalataq, yəni Peyğəmət s.ə.v.in dediklərini həmin o müşriklərə çatdırırdı. Ki, onlar daha da nə olsun, daha da bir əzəb olsun və daha da Allahın olanı zəlahaq, yani hökmü artı tamamlandığını bilsinlər. O da o ayı da var. İnekləri tösməli məlumdur, lakin Allah güsməyəcək. Sən ölləşmirsən, lakin Allah istədiyinə işdir və o da, yəni bu vaxtı, yəni bu hadisə olanda baş olub. Ləkin müşrikləri həmin quya atanda, Həcbetinə Rəbiə həmin o müşrik Hasıcə, yəni, mübarizə ölmüş, yəni üç, üç nəfər kifayə idi, ondan biri örtbətlərinin Rabiyyə idi. Onu qüviyyətəndə Peyğəmbəsəzəm, həmin o adamın oğlunu görür. Əbu Hüzeyfənin yəni, görür və görür ki, Əbu Hüzeyfə üzünün rəngi dəyişib. Əbu Hüzeyfənin üzünün rəngi dəyişib, yəni halıb solub. <coughs> həmin sahabiyyə deyir ki, Yəqin ki, deyil, yəni, atavun belə vəziyyətdə olması sənə ağır təsir deyir, pis təsir deyir. Deyir ki, ya Rasulullah, Allah həndə olsun ki, yəni, mən onun ölümünə görə söyləmirəm. Yəni, yəni artıq ölümünə görə mən peşman deyiləm. Yəni, kafiri də öldü Lakin, mən deyil, cümənə dedim ki, atam yəni, çox yaxşı xasrətdə idi. Çox yaxşı xasrətdə mülayim adam idi. Mən cümənə dedim ki, onun bu, yəni, yəni, O, yani xüsusiyyəti bu mülahimliyi İslamı qəbul etməsinə səbəb olacaq. Lakin deyir, yani mənim istəyim deyil, olmadı. Mənim istəyim olmadı. Yəni və mən bunu da, yani buna görə peşmanlıq çəkirəm ki, yəni ki, keş atamda nə olardı? Müslümanlardı. Lakin mədam ki atam kəfir kimi ölüb, yani artıq o ölümü və o əzabı haqq etdi, yəni onun haqqıdır. Peyğəmbərəm döyüşdən qutardan sonra, yəni Müsləmanlar deyirlər ki, yə Rasulullah, artıq yəni biz yəni burada qalib gəlmişik qoşuna və əsrlər də götürmüşük. İndiyisə gedək, çarvanı götürək, yəni, Əbu Sufyanın ticarinin çarvanını. Müsləmanlar bunu tələb edir. Peyhəmasım deyirlər ki, yəni bu cür eləyik. Bu axtı Abbas Peyhəmasım əmsi deyir ki, yə Rasulullah, bu sənə yaraşmaz, bu sənə yaraşmaz. Deyir ki, Peyomaz Hanım, neyə görə? Deyir ki, şünki allah artı sənə deyib ki, mən yəni, iki tayfadan birini sənə vərd etmişəm. Yəni, i̇ki tayfadan birinə qalib gəlməyi vərd etmişəm. Və qəd anata ki, mən mə vaadək. Allah-ı Allah artıq sənə vərd etdiyini verib. Yəni allah demiş ki, sənə iki yəni, tayfanın birini sənə yəni, vərd etmişəm. Yəni, ya kərvana uldacaqsan, kərvan götürsən, ya da ki, Məkkədən gələn qorşuna qalib gələcəksən. Abbas deyə Allah harta Allah tə sənə yəni birinci birini verdi vədətini verdi. Ancaq o bursuna qarı gəlməyə sən verməyib. O bursuna unutsa bilərsən o Və Peyğəmbər səm yəni, Abbasın dediyi sözlə yəni, razılaşır, həqiqətən yer olur və onlar yəni Mədinəyə yol çıxırlar. Onlar Mədinəyə yol çıxırlar. Yola Yolda gələndə Peyğəmbər səm səhabələri yəni, dayandırır və deyirlər ki, qəniməti bölək. Yəni döyüşdə götürülən qənimətin bölməyə vaxtıdır əbdux hətta şamanlar ixtilaf edirlər. Bu şamanlar döyüşdə götürülən qəlibəti bölmək haqqında ixtilaf edirlər. Və bu vaxt inşallah şallah gələn dərsimizdə inşallah danışarız. Çünki artıq hündürlər rəbb eləmin və səlatu vesselam əla rasulullah amma ba'd. Yəni biz keçən dərsimizdə bəzi döyüşlərdən orada baş verən hadisə haqqında və gəlib qənimətin gəli, bölünməsi, yəni haqqda danışmamız qalır. Ondan qabaq keçəndə dəsə, yəni kəslərin yadından çıxdırmaya, əbucahlıq öldürən 2 nəfər var idi. Əbucah öldürülürlər və gəlirlər deyirlər ki, "Oğullar, demişdiniz, yəni, deyirlər ki, o deməmişəm, bu deməmişəm." Peyməsam deyir ki, "Kınclıqla öldürmüsünüz." Deyirlər, "Yox." Və pəyməsam oların qınclarına baxır. Deyir "200 öldürmüsünüz." Həmin o 2 nəfər deyir ki, "Mahaz Maz ibn Amr ibn el-Cəmuh və bir də Maz ibn Əfra İki nəfər idilər. Həmin o iki nəfər idilər. Maz ibn el deyir ki, o, o sahabə deyir ki, mən deyir, Əbu Cəhli Əbu Cəhlin oğlu mənə qolumu vurub kəsir. Mən Əbu Cəhli vurdum deyir, onun ayağı kəsildi, ayağının yarısı kəsildi. O da deyir, mənə qolumu vurdu, mənə qolum kəsildi. Və deyir, qolum deyib, bir dərinin üzərində sallanmış Qolun bir dərinin üzərində salam qalmış üstündə və mən elə deyir, döyüşürdüm, o cür. Sonra deyir, Abucahil yerə yıxılmışdı, gəldi Mazibin Əfıra, həmin o sahabi, ikinci hansı gəlb, gör ki, Abucahil yerdə uzanıb, yəni ayağı kəsilib, yanıq durabilmir. O deyir, Abucahil vuru öldürdü Abucahil, yəni, başına vurdu, Abucahil öldürdü və mən deyir döyüşürdüm. Qolum da yanında salamışı döyüşürdüm və deyir döyüşü döyüşü, gördüm ki, qolum mənə mani olur. Yəni, qolum yəni, sallanı mənə daha da əziyyət verir, ayağımın haqqını qoyubdur qolunu, dartıb çatdım, deyir, dərdən. Yəni, bu maraqlı yer, yəni, kesin dəst deməmişdir. Yəni, bunu deyir ki, yəni, belə sütkə, bu, həmin o sahabi Maz ibn el-cəmuh idi. Maz ibn el-cəmuh adlı sahabiydi və sonra həmin sahabi yaşayır, yəni ölmür. Lakin, o biri sahabi Maz ibn Əfrah, uxud döyüşündə və e, Bədir döyüşündə yəni, şəhid olur. Ola gəllə Peyğməzəm yanına, sonra yenə qaydalar döyüşə. Döyüşə girib döyüş meydanda, sonra həmin sahabi orada şəhid olur, Mazibin əfraq. Ləkin o, qolu kəssiniz, sahabi sizə sağ qalır. Mazibinə cəmr olur. Qəlimətlər. Yəni, qəlimət birisidir nədir? Döyüşdə əldə olunan mal dövlətdir. Yeməti, müsəminlər arasında qəliməti bölməkdə bölmək ixtilaf olur fəzə dönəndən sonra müsəlmanlar üçün ixtəlap olur. Niyə görə? Çünki bu həftə Allah təala heç bir ayə nazil etməmişdi. Yəni şəriətdə hələ bu vaxta qədər qənimət əldə olunmamışdı. Bu birinci qənimət idi. Ki, yəni bu cür qənimət əldə olunmuşdu. O vaxt İbn İsam mərdiyyəllahu anhu səhabi deyir ki, yəni, bu hadisəni yəni xəbər verir ki, biz peyğəmbər sallallahu əleyhi Peyğəmmət səsəm ilə birlikdə Bədir döyüşünə getdik. Bədir döyüşündən sonra Allah-ı Tadir düşməni yəni, həlak etmişdi Bədir döyüşünə. Biz döyüşdən qayıtdıq.